بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين الله جل وعلا فلندعو دعواتنا بالسيندي من فاله كركوين نيبواردو ام ذا صوت الينا الله جل جلاله م ريضات ا نجوريو نكونه بيغامبرت عليه الصلاه والسلام Dhe kemë përmendur në takimin e fundet Në dërgimin e Ebu Bekrit Radiallahu ta'alanu në haqjë Së bashku me një grupë të besimtarve Kemi thënë se pegamberi sallallahu aleyhi sallam Kësë i rad nuk shkojnë në haqjë Për arsye që i kemi sekë në takimin e kaluar Dhe tashmë ka hyrë viti i dhjeti i gjretit Dhe kërë viti i fundet i jetet se pegamberi të lehi sallatu aleyhi sallam Nga njëllit e rëndësishme në këtë vit të nërdezër Në, në filim të këti viti Mohamedi sallallahu salem Sikur se kemi tësik Në tëtë ka pranuar Delegacionit e shumë të që kanë artë e kaj Për të të kuar me te Që, që japin besen, ta, të japin besën Të besojnë te Të njën shtrojnë ati e kështu më radhë Mirë po në në gjithër Pegamberi së osërmë Adë nuk ka pritur që gjithë dhvin U ka dërguar edhe emisarë të nërëshëm të se të kanë shku njerëtë mua mësufejn Allah Gjellewala Në diësa fiset kanë ardhë me prënu islamin, po ju i tërë fisit ka pasë mësim ardhë kanë ardhë përfaqësus të fisit pasatë të njerëtë kanë pasë nevojtë di kush mua mësufejnë dhe pejgamberi a.s. dhe sahabe, prej të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t çë pēgambëri sallallahu alajhi wa sallam e diken, ka dërguar diktan dikon kaqen dërgimi i muadhit ibn xebirit në Yemen. Ku pēgambëri alaihi sallallahu alajhi wa sallam ka dërguar në Yemen muadhin radiallahu ta'ala anhu që njerëz muam sufen. Dhe ka shënë vitin e 10 të xhretit. Atëherë pēgambëri alaihi sallallahu alajhi wa sallam saksila, tëra, Gjabirid, ala, i ka dhënë sa këshilla përfundimtare muadh ibn xebirit radiallahu ta'ala ndër kur i thosë nuk e di a dit takoj vitin e arshum. Dhe kështu ndodhi. Doan kat vit vdeshi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne kishte do të thotë era e fundit që muadhi radhiyallahu taala ne sheh Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Zbashkëm me muadhin në Yemen, pejgamberi alayhisallam e ka tregu edhe Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu, një nga ashabtë të shuar nga sa i vit në nga këto vana. Pandaj dërgoi pas ka se vitë nga Ivan Bersu muadhin e dërgoj për shkak se ishte i dihtm. Si Kur'anet sa e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, a'lamu anas bil halal wal haram, muadh. Njëri uçi mësmirë një atë që nje, është lejuar, atë që është ndaluar, halallin haramin. Këto puni den mësmirë muadhin më adhim, në Xhebelin. Ma djeni hadithin e pejgamberit alvdoi muadhin radiallahu taala ne tha, muadhi do të jetë në lërgësi nga dietat të tjera sa shës syre. Në din e gjykimit, lark pjulli mave Në din e ti dhe tjetë Gjithar e tjirë Sa është larkësia pa me së syrit të. Në deregjit naltë dhe larkësit Madhin nga të tjiret përshka këtë Dijet që kështë dhe Vlerave që kështë kjo sahabi i shuar Andaj këtë sahabija Dërgoj pegamberi sallallahu aleyhi sallam Dhe për asë me dërgu I tha atë hadith njër Ittëqillaj hajthën ma kund O atëbi e seji Atë alhasana dhe Vë khali që nësër, vë khali që në hasen I tha Kje frikë Allahun dhe rrua ju Ku do që t'jesh Ku do që t'jesh On ju veç me dina, ki me shku një men Se ki pegamberin ato, se ki shok të pegamberin Rrugës I të qëllaha i thumakun Kje frikë Allahun ku do që t'jesh U atbi isajji atel hasena Të mhuha Dhe nësë ndo të bësh në vej për të keqe Pasaj me të mirë shliyet kërçin me të mirë mënyrë, let bëtet e fundit e mira dhe sillet me njerëzit me sillet e mira. Këtu e amse pejgamberi sa qutë ja përmbledh tërëfin, ngasën kët hadith është e tërfeja, siela me Allahun dhe siela me njerëz. Ky është Islami, ai rregullon dy dy ë eh, kohjet e raporteve, atme Allahu xallahu ala dhatme me njerëzit. Dhe i tha pejgamberi: "La elqa ka ba'da ami hadha" Ka mënësi pas të vitë nuk takoj mu Dhe për të shumë kjo e me allënxëhu Ska ishme i madhin RA Mirë për kjo e ishte dhe tyra Që pejgambinës me ngarkoj madhin me te Nuk të e Resulallah A ban me shku ma fitë në arshën A ka mënësi me len nga teje Për të shumë kjo e ishte Dëshkime madhin me që duhe dhe pak ku Me pejgambinën A.S. Me i pas sahabët nuk hezëdhënë asë njerë Kur bëj e fjallë me i shërbi fejtë së Allah Gjell Së është përshim përhapja fesë, mësimi fesë Me bodin që ka përni për këtë fejë, ata nuk u hamen të shimë fara Dhe morë rrugë muadhi për e men Para se me e drugu pejgamberi sësëm një men Krasi kshilat osit, edhe kshilat përësit Edhe e mësaj si me u hamsu njërë të fin Qëka me bo? Andaj tha pejgamberi sësëm In nëke te ti kauman min ehli kitab Tiet duke shku të dë njërë që janë i tharë të libret Ata nuk janë idhujtarë, por janë idhujtarë, janë idhëtarë të libët. Qëka nuk komëtar idhëtarë të libët, në pasurëse të vratë i njëllit. Në Jemen kështë e kryshterë shumë, dhe kështë e hebrejnë, jahuditë. Për ndaj, përgjambes e parlejmëraj, ki kujdes, ata kanë dje për fi. Ata nuk janë njësikur se kërë ishte mekës ose idhujtarë tjerë arabë që nuk din për fi. Edhe muadhi ishte trejnur si me i trejtu e helikitapin nga që i kështën me dine u adin të veprimet, u adin të silit ndajet dhe pejgama së që e për parlament ku i dhejnë se përshkon me një me më ku janë kështo dhe kjo është do bia rëndësishme të ndërëzër që njeri me dit me kam po flet me dit ku përshkon qëfar mentaliteti kanë të fër kulture kanë qëfar probleme kanë qëfar dilemma kanë për ndaj edhe par se me fol di kujtë do të me dit që fa njeri ësht Jo, nuk, nuk, nuk vlejnë për gjithë njërët e njërë si me të të të të të të mëshuar, e si vlejnë me këtë rion, e si vlejnë me këtë njërin e shkolluar, e si vlejnë me këtë pashkolluar, e si vlejnë me këtë që i ka këtë problem, e ja, nuk ka njërët. Ande e ka po, Kurani ka lej-lej mënyrat të rektimit. Nuk e ka vëqë një argument, se ka vëqë një shtek të argumentimit. Ka me dhjetër ashtiqet të argumentimit, që gjithë kush me e gj Njohja njerët, psikologisë njerët, njohja karakterët njerët, ma një prijarës njerët, botë kuptimit njerët, është e rëndësishme, para se me ju në të, para se me ju në i folë për fejë, para se me ju të i gudi që ka e kështu mërë dha, për. Ata i përgëmërës në i të regoj, po shkan të ehri kitabit, do me thonë, ata din që ka përgëmërët, ata din që ka livrët, ata din që ka Zotë i Gjellevala, po, i ka në shtër Bëhuj këtë desërbata Pasëta i tha Le tjetë qështja e parë që ti U amësën atyre Shadejti Fjallë la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah Dhe këtu përgamesën e mësën muadhin më Krasi po e para pregadit Ku përshkan Tash po e mësën edhe rënditin e thiris Fjallë i meshtë fokusohu këtu Këtu përshën rru Fjallë la ilahe illallah Muhammedun Rasulullah Dhe kërë fillim i gjdo ndërtime Kjo është filimi i gjitha, i gjitha thyrje. Kjo është filimi i gjitha edukate, i gjithëmësimi e kështë mëratë. Besimi i drejtë në Adon Gjallë e Walla. Edhe qfarë kuptimi ka në obligime dhe tjera të nërëzër, nësë një nuk dhirë me besu e allon drejtë. Nuk dhirë kusht e besimit. Nuk dhirë që ka kërkohet për ti për me besu e kështë mëratë. Arde edhe, Adon Gjallë e Gjallu e ka fillu, Trajtimin e këse këshpallë, me besim Alledhine juqminu e bil ghajb që dhejmë suna Bekara Allahu të dhali kërkitabu la rajbefi këll iber s'ka pik në dyqshën të ashtë isa këti vërtet nga Allah Gjallahu Ala hudel njën mëttëkin u zim për të devat shmit për njerës që dojnë me pas shpëtim muru nga denimi Allah Gjallahu Ala kush janë këta Alledhine juqminu e bil ghajb ata që besojnë në të besojnë pa saj ka vazhdu me qeshtet tjera edhe i fokus është në besim katë nga mune me bindi kanë qeshtet caktuara, kështu barë nësaj anë besim nuk e ka të nërëtuar si duhet, pa edhe ni mund të mirë me qeshtet caktuara, polemikat debate, ku e diqëfare, ndërsa në gjecim në qeshtet besimit kjo është deformim, nuk është formim duke kjo është deformim formimi i duhur është imani besu si duhet pa edhe Ka thën uh, Ibn Beshudhi radiallahu ta'lanhu Në koneh peganberi ta'l-sham Filmeri të emsanim imanin, tani Koranin Në Beshud rejt Me dit me madhnu Allah në gjallahu ala Me dit këli i bërë qëka ka ardhë Qëka rë obligime kemë dhe ti e këtë marrë Pas taj, vazhëmë obligime të tjera Edhe kjo shëhadet e la ilaha illa Allah Muhammedur Rasulullah Me dhe shmu se nuk maritan, nuk kazat Me dëshmu se nuk ka zëtë që meritën të adhruat pasë Allah gjallëvala. Dhe kjo pjesë e hadithit është transmitu në formë në dërshma. Jo që ka maspajtime në këto, mirë po djetarë ka thonë se transmitu e hadithit sahabiju do në ka përdo shprejhje të njëta në kuptimin e tyre. Ane ka thonë, fillimesht, letet që është ja e parë qiftante, shahadate alla ilaha illa allah dëshmia se la ilaha illa allah katrim ne ka thon an yuhid allah çe çesha e parshi çe çe ti fton te i thirrim son kush ta nisojna allah xhellahu an ya tohid e ne as men kor an ya abudu allah ta adura allah xhellahu e çe nuk kupton se shahadeti esht tauhidi e tauhidi esht ibadeti Konektojnë të njëtër një me zbete, qështët e të hujdi së latin Të hujdi të rëton të gjithë ato qështje që kanë të bëjmë një shmërin e Allah Gjallahu alet Qka i takonë Allah të varë, këtanë nga rabë e ti Nga punë të ropëve tjepër Të ndaj, Allah Gjallahu alet e në vëzër është Zotë i Gjithës, ne i mi rabë Ka veprat saktume që nuk gudzojnë mi u kushtu askut për salat, të ati i takojnë, të tinen, aja është nja, edhe ati du të me shkuve për pran. të. Përndaj, dashuria, frika, shpresa, më bështetën të, e adhurimet shumë të qenë nga adhurimet e, caktuara, nuk i takojnë, seqdeja, doaja, askut nuk i takojnë për salat që në lëvala. Përndaj, mësaj, mësaj ata se nuk banë mjë lu dikuj tjetë për salat që në lëvala, mësaj, Mësaj atas e kështu duhet, e kështu mërë Besim një pasën Allah në gjëllë në valer E pasaj që farë tha Fa inhum e ta'u kefi hadha Nësa ta të bindin ty në kët Fa a'lim hum Mësaj dhe informaj atas Sa Allah hua ka borë obligim Pas kohë të namazit Kale të namazit Menje në masë shadetit Menje në masë të hujitit Mësaj sa Tiftënë në namazet Mësaj Dhe besimit, që shtyllë e madhe e besimit e rëndësishme që pa të nuk çëndron besimi i njerit. Është problema me me ndaj dikut iman i pa, pa namaz, problem është çështë e rëndësishme namazi. Po njeriu nuk e di rëndësinë e, e kësaj apo. Prandaj duhet që njerëzit bind, të bindohen ose veten të fillojnë më pas sa të tjerë se Allahu xhalleu ol art ai që meriton ta adhurohet, dhe kjo është obligim Allahu madhru. Dhe pas kësaj adhurimi më i madh praktik. Adhurimi më kryesor praktik është namozë. Bashiko, jam sa i përjetë Allah. Më ditë më çka më mor. Sot për shkak të asaj, më i fjali de forun për këtë çështjeve mirë me çështë kujtën çfarë, që çështë. A dha është e festë, ne kemoim, por s'është për ty kjo punë. S'është për atë kjo punë. Nuk nata keni çështje shumë tjera matë që du të tjera më në to. Dhe të ndalla që duhet të marrë me to. Atë do të rreziqet të marrë të marrë që nuk nuk është e e përshtatshme për ne. Ka shumë rreziqësi kjo punë. Po nga rizit, rizit, rizit me të mloja është, cëla. E para se njeri ju bejt i deformun, nuk është formuat, gjithë jetë i shtramë. Nuk është formu si duhet. Dhe e dyta, shkaktuar mësëpajtime as njerëzve. Se kur njerëzit mirën me punë, që nuk janë të nivellët e tjune, nuk din me e të duhasë mësëpajtime ato qështë e pasaj. Pa shambu, Djeta kanë kaluar në Sod kanë dhënë ka me romës pajtim për çështjet e caktuara. E pa kanë marrë gjuhë shumë për mrekullimin mos pajtimin. Nga se ai mos pajtim ka qenë i niveli të ulë. Për katastrofën e kanë marrë gjuhë. Këtu mendoj, këtu në rregull. Mirë po, kur bin mos pajtim për çështjet e caktuara, njerëzit që ato çështje nuk janë të niveli të ulë, ata pastaj luftojnë. Se nuk janë dinë nivelin e kësaj çështje. Pastaj edhe mendojnë sa që ka kapur karshit apo. Qadalë E qërti madhore, qërsa këtuare, nuk i takoj një doku i morë më të punë. Po. Meru me shahedet, me, me, me namazët, përmese namazën tënë, cilëci namazën tënë. Nuk ka njëri që falët e që ka rritë me perfekcionur namazën ti. Më tonë, e, eh, unë s'këm qërstej, po. s'këm kështopë. Këna njëvoj me eshtu, të vidimisht, disiplinë namazët, më falën në gjëmatë. Qërëni po. falë 5 vakët në gjëmi, Përllambosh mëse ditë për të qenë falë. Pastaj me me me me, me, me perfektu ç'është në sunetë mbas Sunet kës, më lënd namaz për të falë sunetët. Sunetë së bojës, drekës, i kundisë, akshamit e të acidës, në radhë. Ah, se mos më kur. A do ke konë më investigto po. Pastaj dikimin e namazit, pritimin e namazit, ç'ka është shumë te namazi. Nuk ka vësht, falë namazën. Po ka thërë, i kamë të salat, me ngritë, kamë namazin, me mojtë, e namazin nuk e monë me që zbatimi praksikë, po e monë kuptimje, prietimje, sunetje, gjemotje, ke këtu e mojnë, të një namazin në këmë si kurse duhet të përë. Ata është i përrejtë më kështorë, dhe të peka më shmë të ta, e para shatit e dyta, tha, në namazin, nësa ta ty të bindë dhe në këtë, atër e të regoju, Sa Allahu Gjellahu Ala në pasurit e t'yna ka bëhise për fukarat no, Në pasurit e njerë dhe që kanë, ka hisë për fukarat E kanë obligin me dhonë zëqatin Tha, mirë pa, që i ka, për i ka mështë mështë e i tha I përrua ju, mosu a merë, pasurin mëtë mirë Në zëqatë njerë i jepë mështë atarën Dhe ashtë në kur është në t'holla, aja të njete dhe do përmërishë Si e e, e re si e si vjetra ndivilir e kopës me pronësi e pronari mall caktuar për mall kohë cilësi ndryshme në apo nuk e ka një mall ajë do të bëjmë një mollë mat kaç në udhë byllë mollë mat niksvojë por as pse ajë më të mirën merrem sa të horra po mës ndaj rruisë nga se kam simulizuñas kurse ajë më të, të mirën mund me një kaç vitë më mirë po më sa të horra po tha o jaqëo vaj dautë e mzhlyum edhruaju nga lutja si ti qi si. i është bër padrejti jaftë ti ke pas punë njerëz rruaj di ku do të më pasi për shkakun më ngut di ku e mhashëm se di kanë më ne di ku e mhashëm se më di kanë pa arsye caktuar me paftë fetare për drejtë saktuar rruju rruju nëse se ke pas ne u edhe me gjykuar mes njerëzve po di ku padrejt dëgjë njerëz mirë jaku davot el maldum shikoj ato gjoger kjo shahabe kjo, kjo, sh kjo shok i matmir, e pejgamberi tani i statu sam kta njer me te mirë që ka shkel me fytyrën e tokës pas pejgamberi sallallahu alejhi velem plus po edrgan në mision shofvesnik me i ftuur njer në fill allahu alejhi velem plus qe po edrgan muadhin me gjitha ato vlera që i ka prapë i tha qura ne ta kuptojm ta shpjamim kullapat apo ti e njëri mirë, e njëri di shumë, e njëri devat shumë, mirë po, prapë se prapë, ruha ju nga duajja, nga lutja e ati që është brejtë pa drejtë, nga se nuk ka me sti dhe Allah të perda. Allah të gjellore i përgjithi duajtë të tja, pra daj, pra da, kjo me gjithë të të vëshmëri nuk është i kursyër nga duajja ati që është pa drejtë. E që ka të mërë predikat të jetër? Pra njëri që edhe, edhe, edhe i shturur moralishtë, edhe lërgë besimet edhe lërgë Allah Jallahu alë edhe zullum qarë edhe se kolëkuale me më uqë që li kështë natë me bëdoa kënër t'i Allah nërë që ka këmë të sahabin nuk ka përgënë që te i imon t'i së të rokë kërgë veç t'uja t'uja t'uja rrënë i për duasë ja se t'uja t'uja t'uja t'uja ja ma për t'uja t'uja t'uja t'uja t'uja t'uja t'uja t'uja t' vjekuqen islam e men apo Allahu jalli u në u në kathor Ya ibadih inni harremtu dhulma la nëfsi u gjëaltuhum harreman bejnekum felat të zalemu o rab të mi unë jë kanë buë dalum e Allah nëzë ba pëtresi dhe në gasaj po misikur rab të ti kathor Allahu jalli u në u në vjetës timë nukja la i e i pëtresi ande edhe përju është ndani uvar Mos i bë zullëm njerit. Çfarë do në aspektin mos i bë zullëm. Mos ha ha ku njerit. Mos i vën hak njerit. Çka do të thot? As zullumi sigurisht e ka dhon pejgamberi. Itta qul zulma fa inna zulma zuluman tonia ul qiyam. Ruajuni nga zullumi. Nga se zullumi padresia shndrohet në errësira të tmerrshme ditën e gjykimit Allah na ruaj. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem Doaja e ati që i është bërë e padrejt Shkan tëkë Allahu Jalla Tëkë arshë e Allahot Dhe Allahu Jalla Ona shikon këtë lutja Duk e i thonë Le ansuran naka Wala u ba'dehin Le ansuran naki wala u ba'dehin Ka me të dihmu Ka me të bo ty mu Me të rrufu Qo fëtët pas niku E dhërë Allahu kur përgjigjët E po Gjesus e a përgjigjë Gjesus e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 Nëse të këqërshtja përresis Nuk ka Nëmohon të këqërshtja njerë që nëzër Allahu Gjallahu Ala I përgjigit dhëku që e lutë ata Edhe në qështë nuk është besimtarë Si duhet Nëse Allahu të thanë kërat Emme një gjibu lëmuttarra I dhe dhe am Allahu është ajë që i përgjigit nevojtarit Kur aje lutë Nuk tha besimtarit Allah njëmu me konë Unë në konë edhe, edhe, në të kuptim, i pa fej. Nuk është në fej në duhur. Mi për i bëjtë e pa drejtë. Edhe nga mbërëndësia e zamërës dhe të të cia e shpirët i qënë duhur për budoha, ku nërdi kujtë, në truhet që jepëtë. Edhe nësë është muslima, edhe në qështë i debat shumë, kështë të qëfësaj? Pa të si është të keqa. Na njështë të si, kështë të ka thonë pegamberinë Në grup ka një gjhena mbudoni për një moc, kënaqepun e thjesht. Një moc që i ka një matës? e ka bosur mocën. E ka pshirë shpër të mocën, ju e shohët. Asi si kau mocën me honger buk. Ashtu guren mocën vetë me uqë nga nga toka, se kalon. Që e ka ndot, ka gur mocën. Por si ta ka një gjhena më. Dhazin. Zullon. Ai, nuk leo me mocën të gruhuit. E pas fillon të kalon xhalevala, pas më një nak njerëz. Bejdhon njerëz hakon çeveritoin pozitën, shpëblimin, fjalët, mirënjohen, këtë që ka duhet odo. Dhe kështu pejgamesën e përfundoj këshilën që ja dhe muadit, e përse kjo është komentu këtë djetarët gjatë, e për po ne jemi në dërsin e biografië sirës e pejgamesën këto jaftën kjo që ja përmena, dhe krasë kësaj, pejgamesën si kësash e ka dërgu edhe e përmuës e lesharion. اكو لقدرو ابو موسى شارينا دكتيا قانون دكشلا باه مولاي اي كا ثون بشيرا ولا تنفرى بشيرا ولا تنفرى يسرى ولا تعسرى تطاوع ولا تختلف كا ثون ركزوني ومستمراني يا بنيو زعما مس تو تنيا ديشوم بس تمراني بس كره بانيك تنيا يا بنيو ثون I mëtë E ti përshkën të njërë që Jënë gjënë haqarë Jaj përshprejë se Allahu i falë më katë nëse këthejeni Allahu pasëran Allahu Beshë sirat Walat të nefirat Të nëfirë është Me të meru njërë që me ikë për teje Si të shurën ikë se këtë është Që kërë të nëfirë Walat të nefirat Pasaj thë Yes sirat Walat të as sirat Lehtësani E mazë vështërësani Paswa bëni t Po ka erdi kush, do me t'kaldzu diqka e formulan, e thush, ti dhe, në t'kuptimin do me bo me gjush qipet, natë, atë njerës me shpri, së në mërëver. Ose edhe kjo dhënë shumë profile, e venj shvetar. Mu me shku një temije ku i thot, e ki, i e prajnë shpij latinisht, të burë, që a këm shep, kaldzëm. Se mërëmesh? Ka, a ju kuptaj që ja këtë, e ka këtë edin, po ti më s'kaldza këti që ti edin e në smunjës ato di hazoj ti çka çka kokë çao çao çao kjo smundem le të serioj me kuptu po se vërtetso e çdo furr le të serioj me kuptu drejt çu është kupton njëri çu është të kuptoj çfarë shpjegoj ah dai kuptimi i fyesës është rëndësi le të serioj a njerëve kuptimes le të serioj njerëzve praktikë praktikimin e fyesë le të serioj ose vërtetso eda tha ta ta wa merneva shumez vete e mos udoni wala takhtrifa Jo po shkonim bashkë atje, merrëm një vësht pas sa më do millet. Mostojnë njerëzit, modhi këtu po atë, etje po mundso këtu po. Vëllai i njëjaj, ju ka shkuar në njerëz atje. Apo kur shkonte njerëzit që janë të filoston fe, do që më do më mos të pajtim apo atë. Duhet me jetë, po del caktup qytet me njerëz. E kuplujorat. Na ta o ta o wala taxtalifa. Misaru, at ta o gjuna robë, se ta pe ta ta o apo Nuk, nuk ka bëq, merë një vashë atë. Virë po të ta, njënëra për kërë një këmëtim të të, të halama, a në sotë, cilër taj? Mësa unë i, shikara të ta përgjomë, mësa unë i, me e nëshu, me hjek dorë, nga mendimi juaj, për mendimin e vlaut juaj, që të delni bashkë për atjero. Ase të qërështë e ndryshma. A në qërështë e besimit të e në shumë të mund, s'ha besbimi n Po veni njëri me gjyku, po, këta dhujem përgjes për gjyku. Madhë dhëtë që shtë duhet, e bëmusat e ja, e që shtë duhet. Dali me njerë njerëzët, e pra o në përdu si e bëmusat, e ma letë, e o në përdu si madhë. Më shkaktoni këti të njerëzën, ta ta va, më wow. më soni që me bëhë kompromisit me njëve të jua japlën. Ajo të dit kanë cin, me argument, larg apo normal. Sa e bë Musa Xalius, kamë nume filozofica caktuar këmit. Jo, të dit kanë cin i bërim me kapos. Me po kur ka ardhur sikur tek përpjekja mendore për më nxjerr një një përfundim caktuar fshariatik, atëra mësonin me menaxhim me mospatimet e caktuara mësoni. A e kanë ndërgur, ja nuk e kuptojnë. Lo që kuptojmë mospatimet e duh. Ka mund sikop si po dytë mendimet e rritë normal është mirë, po kërë bëhet fjallë për masë në gjertë njerët, njerët e rëndëmët, a ta nuk din, ka dhejtë që kjojë mendime, ka disa mendime, ka shumë mendime, a i tha të qyrhlo shumë mendime, si kuptan? A dhe i sotë ka mundësi me ponu me mendimin që njerët e kuptojnë, njerët e din. Pashka këtu, pashka këtu, kuti, pashka këtu për lejme nga se njerët, ka mundësi me, ja dhe femjë e ke që kuptu kështu. Dhe i tha, të tava, wala të av Në me vesh mirë, bëni kompromis, në shani pa e njën tjetët, hep në dorën ka mendimi uaj, përmendimi e laot juaj, që dheli kompakt, të dheli unik për a njerëzve, që njerëz të akin të qash, se kjo është vendim i pandryshushum, vendim i pakthyshum, që shtoj të të feja, bo. Po njerëzit, fatke cërshësht, në më spaetime, gjënë lecime pasë, e, a ka dhu mendime, vëllamu qyky, për me t Shikojë kanë bënë një eksperiment me diçka e kanë punuar ndaj ama dietorëve para njerëzve trondëmta, njerëz të thjeshtë që studin për fe kurjë asnjë kanjo dietor e ka bëjë me kanë një tip apo për këto dietorë kam valla më çitojam se çu ky gjyrë si shqiptor ai e ka bë buzamnit i ka pëlqyer se të na koç si jam në ato as dhemë kam u bollave çikë po më dukose i yuni shikoj ato apo ajo ata ke dia dona të kuptoj më. E jam ndërse po. Ko ne jam jo tani ska as jam. Jam në lap. Po jam. E më kanë i thëgë, valla më çitojam se çikur, çish të pa shumë qoftë. I më ta me në fyes qan më më shiptare, më bosnjake më. Ne jesh kërm hak çka ka vonë të pejgamber, po. Ama i injeronte kur din ku me kopë kopë për amën. E kopë për duk, çikë po më duket pak më soçës dukot këniet. Nuk duhet të jet një fruksë një fitota që tanë me me me huç hakun me huç s'po pas nocici me një udhërdër apo do më ulëcu, aleta lecojoni, merrnu vesh ekstremal. Dhe i dërgoj një mend dhe domthon shkuhën dhe më do të thotë pruvja e e bëmu sa rëshariu me adat me gjehet, pruvë ambrekullushmën në bashkunim dhe në sim që e ka bonë njerëzove. Ka ka atë shumë që më thon, ka se ka qenë ni projtash ata shumë të mëdha si pejgamberi sallallahu i ka dërguar sapën e tij. Dhe kjo ka qenë një pruj e rëndësishme që sa or gjallë pejgamberi më dërgoi sapën me, me hajt çka keni në botë. Çu shikoni më amsoni rëfen. Edhe ska bo skandall apo. Sa or kur përpiem me ndonjë rasual, çato që, që na e ke thjuam më me kthi. Çato që na e ke thjuutë më Allah këtu nga vetësi të na trollëj. Nuk thas këto, ose na buni na buni pikë pas. Do pun skandall në botë. Ai ka dërguar edhe çet ratë veç kaqë ndëga që do të mos soiu budgacëm sapo të amë. Unë përgatitim që edhe me varfumin misioni i thirrjes dhe mësimit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të, andaj edhe Muadh radhiyallahu ta'ala kur ka ardhur në Medinë pas një kohe caktuar se ka qenë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udek Muhamedi alaihi salatu wasalam ngasë sipërfaqja e ka dhe e ka lëvru për kët përkë përkë ngjarje që mund të mendohet. Andaj kjo ka qenë një ngjarje e rëndësishme që kanë ndodhur në vitin 10 të xherizit dhe juveç kjo po antira që i ka dërguar peqamza po kësh gamë të njohurat ka qenë dërgimi i muadhet dhe e pumusa e është arritur në Yemen me mision të thirrjes po dhe të msimit të njerëzve fill Allah xhallahu ala ku u amsë prioritetin u amsë gatolicitetin u amsë mirkuptimin e unitetin e gjitha ato që janë të rëndësishme për përhapjen e fesë Allah xhallahu ala dhe msimin e saj tek njerëzët Allah xhallahu ala më softh feneti si duhet do labof therso duorja përmes veprave tona fjalët tona njerëz të lakmuin këtë fë e të zonin këtë fë e cëruam nga porçarja e coptimi ndora që reflektonim imargjjohet mi për këtë fë Allahu na mëson me, me pas mirë kuptim me dashimin e vetë dhe të jemi ngata që Zoti na bën shkaktar që të tërë me dash Allah me dashime pejgamberin sa sallam bëhu tek namazet e punë të mira e muhik nga punë të xhia me këto malë me kaq po do von Zoti të shpuleft ونرزوين برافة إن شاء الله تقييمة عرصم الديناء تعالى الزواتي وشبه بليت وصلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصلى الله عليه وسلم وسلم بسليم الكريم